السلام عليكم ورحمه وبركاته الحمد لله رب والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد بارا الله سبحانه وتعالى لاكم لا تكيه رحمه الله عليه وسلم كما ما لبتنغيوا اظن بالامس ان شاء الله siku ya kwanza kwenye hii daura ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah <coughs> e, kwenye somo langu au hisa yangu kama mlivyoaambiwa pia ya kwamba tutasoma usulu sunna ya al-Imam al-Humaidi ya al-Imam al aliquwa fillah ayu kitabin kitabu chochote huwa kikiandikwa na mwanachuoni yoyote akiwezi kuwa na thamani au na uzito e, isipokuwa kwa Kuzingatio yule muallif mwenyewe yule muallif mwenyewe hata leo muislamu madhani ukitaka E, kununua kitabu kwenye library zile maktaba huwezi kwenda kukokota tu kila kitabu ununua la unachukua kitabu wakiangalia muallif kwani kwa sababu thamani ya kitabu kinazingatiwa yule aliyekiandika Ni na wa vipi eh tumeelewana kwa hivyo kwa huu umuhimu eh mimi kabla sijaingia e, uzungumza yale ambayo yaliandikwa na huyu Imam kwenye hichi kitabu chake e, napenda tumzungumzie yeye mwenyewe kiufupi tarjama yake fupi kwa sababu najua wengi hapa tumemsikia tu al hatumjui nani sawa fa maarifatu kule kumjua kwake eh mtu anaweza kupata uzito wa yale anayozungumzia e, kwenye kitabu chake hiki هذا الامام الامام الهميدي ماجناقه ترجمه ماجناقه كما لممتجى في كتب التراجم انيت هو عبد الله ابن الزبيد هو عبد الله ابن الزبيد وعبد الله ابن الزبيد ابن, ابن عيسى ابن عيسى ابن عبيد الله وعبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله ابن اسامه ابن اسامه ابن عبد الله الحميدي ابن عبد الله ابن زهير ابن الحارث ابن اسد ابن عبدلوزا قال قريشي المكي ارمjenake tarjamako kifupi tunasema eh yeye ni mkoreishi yeye ni eh ni mkoreishi wa huwa min ulama wa fuqaha Makkah kadiman fil karne thani kwenye karne ya pili E, fupia ya majina yake kuzaliwa kwake Kutubu tarajum vitabu vya e, tarajum ambao vimeandika kuhusu hawa e, wanachuoni iwe ni siaru ndubala au ni tahdibul kamal wa ghairu na vinginevyo e, tumefanya research hakuna kitabu ambacho Asharat ila sanati wiladatihi Hakuna kishikio cha mwanachuoni ambaye aliashiria kuandika kwamba huyu bwana alizaliwa mwaka fulani Injiria mafi Sawa tulipopata tumepata kwamba yeye eh alifumwa kwa 219 e, kama takara tibuhu eh kwa Sheikh al-Bukhari al bukhari ni mwanafuzi wake Sawa lakini vitabu vya tarajum hawakutaja Ule mwaka ambao alizaliwa bidhat kwamba huyu bwana alizaliwa mwaka fulani sawa hawakutaja ulama ewa kutubu Atarajum, lakini kiufupi wasema, yeye ni mzaa ni mzaliwa wa maka yeye ni mzaliwa wa mji wa mka na alikulia kulia kwenye mji wa mka e, alipozaliwa watatalmadha na akasoma kama mwanafunzi E, kwa mmoja katika wanachuoni ambao ni Imam fi asrihi sawa asri, asri. ambaye ni Sufyan ibn Uyaina Sufyan ibn Uyaina huu ni mwalimu wake wa kwanza ambaye tatthal madha ndani alisoma kwake hata unjua ukimshamsikia Sufyan ibn Uyaina utakuwa na shaka kwamba huyu pia sima na chuoni hivi hivi la alisoma kwa mtu eh mawthuq na sunna na yeye pia akawa ni mtu e, pia wa wa kihakika kwa hivyo mwalimu wake wa kwanza alikuwa ni Sufiani ibn eh kisha baadaye huyu bwana e, hadhalalim al Sufiani ibn Uyaina alpo kwa sababu katika hata maneno yake kana baada ya kalamu ambayo alizungumzia anasema jalastu Sufiana ibn Uyaina, asema aliketi na Sufiyani ibn Uyaina miaka 19 akisoma. sana. Asema alikaa kwa Sufiyani ibn Uyaina miaka 19 akisoma. Sawa mtaja ulamaa katika Abrass wa ashar ulama au a e, wa wake ni Sufiani ibni Uyaina alisoma wake takriban hiyo miaka hi. kisha bada ya kufariki e, huyu mwana chuoni huyu mwalimu wake Lazama Ash-Shafi al Lazama al-Imam Ash-Shafi al al kuwa na imamu Shafi ambaye tummsikia Imam Shafi ni mwalimu wake pia min mwashar e, asatidati katika walimu wake mashuhuri pia ni Imam Ash-Shafi sawa huyo al-lazmiyana naye akaishi naye kida anaposafiri kwenye njia zake zile mpaka akhir shay'in kama tunavyojua alimamu Shafi nazala bilada Misr akaalizia maisha yake kule yeye al-lazmiyana naye alisafiri naye akaingiainchi ya Masr mpaka alipokufa alimamu Shafi kwa bwana ilibidi alirudi eh kule kwao Alirudi makkah kule kwao falazama e, akalazimiana kubakia kule maka. hata eh laika hu maut e, na, na mauti lakini al muhimu e, hawa ni baadhi ya masheikh wake ambao e, alisoma kwao kwa hivyo alimuhimu yeye e, ni mzaliwa wa maka. ule mwaka tu ambao e, alizaliwa ndio ulama wetu wa kutubu tarajum Hawakutaja bidhabt kwamba ni mwaka fulani. Sawa, hadha huwa. Inii kulasaa ni kifupi e, kuhusu kuzaliwa kwake. Shuyuhu wale mashaikh wake ambao ali soma. Kama lilivyotajwa hapa, e, Ye alikuwa na mashekhe wengi lakini wale mashuhuru sana eh kwa wale wake ni kama mmoja niliyetaja ni Sufiani ibni uyeina Katika mashekhe wake kisha akawa na alimam Shafi'i bin katika e, mashekhe wake ambao <coughs> maarufuun e, ambao e, lazamahum ambao alikuwa na wao e, kwenye e, maisha yake ya palab ya kusoma elimu hawa ni mashekhe mashuhur e, na wengineo ambao aliwataja alimamu al alimamu al kwenye baadhi ya kutub zake Alitaja takriba maulama au maustadhi mashekhi ambao alisoma kwao akafikisha idadi ya mashaikh 23 falafa eh wa 20 eh shuyukhan 23 takriban ambao alisoma kupitia kwao ambao alisoma e, kupitia kwao na hivi joada ya e, mwanafunzi wakati unaposoma huwezi kugandana na mwalimu mmoja Aa, sawa kuona unachukua kwa yule e unachukua kwa yule wa ukifanya hivi e We mwanafunzi utakuwa ni mzuri zaidi kuliko kuganda tu kwa mwalimu mmoja kila siku ni uwe huyo tu kila siku asiye huyo huyo uwezi kujua hata aibu ya mwalimu wako idha lam tujalis ghayrihi ikibao uketi kwa mwalimu mwingine sawa kwa sababu hakuna mkamilifu hakuna mkemweza kupata mwalimu wako ana ujuzi uhodari fulani kwenye fani fulani lakini upande fulani anaudhai unaweza ukapata elimu hiyo pengine kwa mtu mwingine. Sawa, Kikusanya utakuwa best. Sawa, hapa hivi ni ada ya ulama kadiman walikuwa yulazimuna alulama Wakisoma lakini hawabakini mwanachuni mmoja ha, wanasoma kwa watu wengi Kwanini? kwa nini? Kwa sababu ya kufaidika zaidi. Kuna kitu utakipata kwa huyu, utukipata kwa mtu mwingine. Kwa hivyo akawa na hawa mashai e, mashaikhi E, ambao e, amount e, takriban e, kiufupi ama wanafunzi wake kwa sababu yeye pia alikuwa ni mwana e, Wanafuzi wanafunzi wake ambao ni eh pia mmoja ni alimamu albukhari ambaye mme tumsikia sisi al ni katika wanafunzi wake wakubwa pia ambao e, tatalmadu ladai walichukua elimu kwake wa Abu Zurah na mwanachuani mmoja pia aitwa Abu Zurah Zawa Mwingine ni Abu Hatim Arrazi hawa ni ulamaa watoka Arrazi kule e, Walisoma kwa huyu bwana na wingine ambao pia alimamu al aliwataja katika wanafunzi wake akofikisha takriban wanafunzi moja ambao e, ni mashurun e, kusoma kwa huyu alimamu lumeidi Walisoma wake halo kwa hivyo wale mashaikh ambao alisoma kwao e, na wale wanafunzi ambao walisoma kwake pia e, Ni ulama ajilla mashhurun wajulikana e, na sisi waislamu na ni watu ambao wanategemeka zaidi e, kwenye e, dini yetu hii e, kwenye elimu ya sunna nukta nyingine ni thana'ul ulamaa lahu wanachuoni au mtu tumjua kwamba ni msomi na anafika kwenye dini yetu huwa ni pia tupate taskia na sifa ya kusifiwa na wanachuoni wenzake ni jambo mwingine muhimu sana ambalo eh, watu wengi huwa walelewi eh, kwa hivyo tukapata kuna علماء wengi walifanyia sanaa kumsifu eh, na msimamo eh, wake wa dini ambao alikuwa nao na nini E, lakini nitataja kauni mbili tu za wanachuoni ambao e, walimfanyia taskia e, na kumsifu mimmun alimamu ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal ana maneno alimzungulia huyu bwana akisema al umaydi عندنا imam sema hivi imam ahmad al umaydi imam Baba huyu Imamul Ameer ambaye tunaposoma tunataka kusoma hili sana yake asema kwa wao wale ulamaa wa asalaf as wakati wao kwa wao wanamsingatia kwamba ni imam ni mwanachuoni ambaye ni wakuigwa murabbi mrabi mwenye kulea watu hani maneno ya nani ya alimam Ahmad e, ambayo ambaye kwenye siyar al alami an wakala Abu Hatim ar-Razi mwanafuzi wake mwingine asema athbatun nas athbatun nas e, fi ibn uwayna asema mtu ambaye ni thabit mwenye aliyathibiti kudhibiti elimu yake vizuri katika wanafunzi wa sufiani ibn uwayna ni al-umaydi umeidi sufiani ibn uwayna alikuwa na wanafunzi wengi lakini yule ambaye alikuwa ni athbat aliyebeba elimu ya sufiani ibn uwayna ae zaidi ya wengine na akawa mashuhuru na elimu yake alikuwa ni al-Humaidi kama anavyosema ae Abu Hatim ar-Razi wa huwa rais asema na wa huwa raisu ashabi ae Ibn Uyain na yeye ndio kama kiongozi katika wanafunzi wa Sufiani ibn Uyaina alikuwa kama kiongozi wao sawa ya ae ya Sufiani ibn Uyaina eh kama nukira fi siari adami annubada mwisho nikamalizia eh nuktabiza mwisho eh muallafatu vitabu vyake ambavyo aliandika tazaja baadhi pia e, lahu kitab e, ambacho rawaha anhu e, lakini kitabu hiki la dhar e, Kiko nuskha yake au kimeandikwa ikafika kwa umma lakini katika vitabu ambavyo ulama yazikurunahu kwamba alikuwa na tafsiri pia sawa na ana kitabu kingine pia e, Yusama kitabu ad kitabu ad ikin kitabu pia katika kutub zake ambazo e, wametaja kwenye kutub za tarajum katika vitabu vyake lakini pia e, maa uthira anhu eh kwamba kiko kwenye library mpaka leo lakini kitabu mashuhuri sana ambacho eh urifa bihi e, na kiko kikitafuta uweza kukipata ni kitabu kinaita kitabul musnad yani musnadul umaydi kama ukienda kwenye library utafuta ukisema nataka kitabu cha musnad al-humaidi lazima ukipata hicho kitabu ni kitabu ambacho wasalaa inda na kiko E, kwenye library e, cha uzwa Nicho kitabu ambacho na hichi kitabu kwenye nuskha za leo mutaakhira Hii usul ambayo tutataka kusoma imeingizwa pale ndani kwenye akhir kitabu Hii usul tunazotaka kusoma sawa ukinua hicho kitabu waweza kuipata imeandikwa e, fi akhir e, hadha alkitab sawa hada kuandika mustadi yake e, mwisho e waka kiingiza hicho kitabu e, pale na lakini hakika ni kwamba hii Risala huishoma ni risala mustakilla ni kitabu e, kiko kiki yake lakini e kabado walichukua waka e, kiingiza kwenye kitabu Kwa hivyo hivi ni mali ya vitabu vyake ambavyo e, ambavyo anajulikana navyo e, alivyo andika akachia e, umma wa wa Na kufa kwake alikufa maka e, mwaka wa 200 E, na Nga, kuna ulama wengine kwenye vitabu ana taja miambili kwa 220 lakini as sahihi wallahu aalam wa kama dhakara dhalika alimamu al-Bukhari e, mwanafuzu wake na akahakikisha masuala haya asema alifumwa kwa 219 hijria kwa hivyo alikana kwamba aliishi ile karne ya pili e, na akaingia kwenye matla Alkarnithari karne thalith aliishi miaka kadhaa kwenye matla e ya karnia ya tatu almuhim hii ni khulasa eh, fupi ya kuhusu huyu al-Imam eh, al ambaye eh, tunataka kusoma eh, hichi kitabu chake hadha huo sasa so, tukiingia kwenye hicho kitabu ambao amekiita usulu sunna usulu Asunna sunna -usul, Nijamo ni wingi wa aslun. Alusul ni Nijamo ya aslun. Sawa, usulu ni misingi. Kiswahili hivyo. Misingi ambayo ni wingi wa msingi. Sawa. Wa huwa ma yubna عليه Na Msingi ni kitu ambacho huwa kinajengewa kitu chengine juu yake. Kama vile unapotaka kujenga nyumba huwezi kwenda kuijenga nyumba ukachukua tu mawe ya blocks wewe uka ukaje sawa na nyumba nyingi ambazo hata huku kwetu wanapojenga Hazina ule msingi huwa inakaa naweanza crack si ndio kwa sali na kwa nini msingi ile nyumba nyumba zuri ni ile ambayo inawekewa nini base yani inawekewa msingi chini alafu ndio mtu anaanza e, kujenga kwa, kwa e, hichi kitabu ikiitwa na hilo jina kwamba ni usul e, asuna, kwa sababu kusoma misingi ya itikadi yako. Takusoma misingi ya itikadi imeitwa misingi ni kwa sababu huu uislamu muamalati wako, ibada zako ma'rabik sawa la takunu makbula haziwezi kukubaliwa ibada zako mpaka hizi usuli misingi kwako kwa iwe ni sahihi dini yako haiwezi kuwa strong mpaka hizi usul zive strong kwako zikiwa hizi ni dhaifu kwenye itikadi yako ni dhaifu hata tutakuzungumzia hapa hata hizi ibada zingine unazifanya na dini yako takunu dhaifa inakuwa ni dhaifu pia Na ukapata leo e, kwa sababu ya mambo kama haya e, ya jahili ya waislamu wa leo Hawa hawayajui vizuri kiundani ndio ukakuta pia wana udhaifu sana waislamu wengi kwenye dini zao Isabi? Alusul, Zaw, ni kwa nini hisabi al-usul al-aqaid zauni dhaif kwa hivyo ni jambo muhimu ambalo tunataka kulizungusia hapa e, kuzungusia misingi kama hii ni kwamba dini ya mtu inazingatiwa kwa hii misingi sawa inazingatiwa kwa hii misingi na hii aliita kwamba ni asuna hapa inda e, ulamaa wakitumia lafzi ya sunna la yanununa bihi istilaha ya ulama wa usul kwenye fikri kule sababu kule watu wa wenyewe wanasema as huwa ma yuthabu fa'iluhu sawa wala yu'akabu tarikuhu sunna kwao watu wa wanasema nikini, ni kitu cha sunna ni yule mtu ambaye yani unapokifanya sawa unalipwa thawabu na ukikiacha sawa upotei adhabu yote wala hakuna lolote. Ndio ukapata hii fikra inayeka kwa watu wengi leo jambo la sunna, mtu akapia hii suna tu bwana si lazima kufanya mbana. tupo hii ni islaa inda ulama al-usul wal fikwa al-fuqaha. hivyo. Lakini sisi hili neno likitumika kwenye ulama wa akida. Sasa tofauti pia na ulama wa hadithi. Ulama wa hadithi utakutojeni neno wanakusudia kwamba ni kitu ambacho kilipokelewa e, na mtume hii maiwe ni kaul au ni kitendo au ni suna takriria e, au ya kima, ya, ki, ya kitabia umeelewa ni islaa yao ya ulama wa hadith lakini kwenye akida sio hivyo wakitumia neno la as-sunna wa akida yanunaa ya bi al-iitikad mnakusudia nini itikadi kwa ndokapata ulama wetu wa Kiislamu hivi vitabu wana majina haya naatumia sana kama al Ahmad lao kitabu aidan samaa usulu us-sunnah eh, eh, usulu kusudia akataja eh, zile akaji za al-sunnah mwana mtoto wake pia abdullah ibn ahmad ibn ammar Lahu kitabu aidan samaa usulu sunna sunnah eh, na wengineo katika ulama wengi ambao walitumia hii eh, lafzi eh, lakini wanakusudia eh, kutaja sita ya wale ulama wa hadith wala wakikusudia tarif ya ulama wa fiqh au usul wao wanakusudia hapa e, kutaja e, masail akadia masala ya itikadi kwa maana al itikadi kwa bbesema usulu sunna takusudia usulul itikadi ndio maana hiyo tupo sawa usulu al itikadi yani misingi ya itikadi na tukizunglea itikadi hapa تقصد يا اتكادي ذا السنه والجماعه سواه ميسينيه السنه والجماعه هذا هو هسه بس قال الامام العافف شيخ الحرم ابو بكر عبد الله ابن زبير الحميدي الاسدي القرشي أي أي المكي قاعد ilvotaja baadhi ya tarjamake pia bwana ndio nasema huyu bwana law yarhamuh bismillahirrahmanirrahim qala jama'atun akhbarana alshaykh abu alhasan sa'du sa'dullah ibn nasri ibn sa'id ibn dajjaji ini kama sanad eh ambao walipokea baadhi kuipokea hii risala e, kwa yule mwandishi e, muandishi wake ambaye tunayemzungumzia hapa kwa sababu e, ulama ambao na wataja hapa kaleje kueleza hapa hawa jamaa ambao walipokea hii risala ni kina nani e, kwa sababu hawakuishi na al-Imam lakini kwa kuwa al min ad kutaja kitu e, na sanad ni katika dini yetu ya Kiislamu na hii ni ambayo imepatikana e, kwenye ummah Muhammad umma zilizotangulia hawakuwa na hichi kitu fadhaati dianatum ndio dini zao zikapotea mafundisho ya mitume yao yakapotea lakini sisi alhamdulillah ummah huu tulipewa kitu cha isnad sawa wapokea maneno kwa cheni ya watu siku tu kama leo watu wengine watu watuzoea eh utakuwa wamesikia habari kwa umu huyu anamtoa kwabia nimemmsikia fulani akisema na huyo aliyesema huku muona wala kukumskia usikie kwa mtu mwingine sawa si amana ya katika e, nidhamu na adabu za, za ilmu huwa itaitekana uwe na ile amana ya ikiwa maneno uliyasikia kwa mtu fulani yanukuu ukisema kwamba nimesikia kwa mtu fulani akisema kwamba fulani ansema sawa kwa sababu akataja hii sanad e, jamaa min e, walitaja hii sana waalipopokea hii risala kwa imamul umidi saa kwa huwa katajai cheni kwamba hii jamaa ya ulama wanasema kwamba wadlezea wana asy-syekh abul hasan ambaye ni saadullah ibn nasri ibn saidi ibn saba walikuwa kiasiomea wao walikuwa la la wakiwa na wanamkuu asemwa wa ana asma anakuwa nikisikia eh wasomewa kule Asema mimi nikuwa nikisikia bi baghdad na tukio hili wakisema e, likifanyika likuaniyafanyika sehemu ya baghdad nchi ya iraki goli baada asemwa e, akhbarana abu mansur alitueleza abu mansur muhamadi ibn e, al ahmad al khayyati البغدادي الحمبلي كoin aliwaleza asemanae akawaeleza Abu Tahir akhbarana Abu Tahir Abdul Ghaffar ibn Muhammad ibn Jaafar ibn Saidi al Muaddib al Baghdadi or mwanachoni mwingine pia ambaye naye pia asemana akhbarana Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn al Hasan ibn Isaka al Sawaf al Baghdadi hii silsila ya watu قال اخبرنا ابو علي بشير ابن موسى ابن صالح ابن الشيخ ابن عمير الاسدي البغدادي قال اقسمنا هوي bana akhbarana Abu Bakr Abdullah ibn Zubayr ibn ayi moye kitabu tokacheni kwa hiyo hiyo cheni hiyo hao watu paka hawa kipoti cha hawa na chuoni ambao wanasema kala jamaa min al-ulama kaif walikipokea na hii cheni. Na hapa kuna la, latifa cheni, faida cheni, ambayo tutaitaja. Moja, moja, moja. kauli ya e, muallif kutaja hapa kala jamaa ha. laalla wallahu alam eh ana kusudia hichi kipote cha ulama ambao wamenukuu hii risala alamu. ya Imamul Umaidi sawa kupitia hii cheni waweza kuwa ni wanachoni wanne. Alamu. Alamu. Alamu. Moja ala za kuwa ni ibn kudama al-maqdisi natawaeleza sababu kwa nini sawa al-imam ibn kudama al-maqdisi alafu mtu wa Ibnul Qayim, Ibnul Qayim, eh, eh, eh, ni Ibnul Qayyim mnafuzi wa Ibn Taymiyyah Ibnul Qayyim rahimahullah hawa wanachuoni wanne ni miongoni na wengineo ni miongoni ma watu ambao eh, pingine anawakusudia hapa aliposema qala jamaa kwa nini nisemee hivi kwa sababu kitabu chochote au kitu chochote ambacho kimepokelewa eh, kwa mtu sawa kukithibitisha kile kitu kwamba ni chake. Sawa? Kuwa ni lazima kwa taikana kuwa na e, na cheni ambapo nifika. Jambo la kukuthibitishia ya kwamba kweli e, hii risala au hii jambo ni la mtu fulani. kwa sababu niseme hivi kwa sababu kuna ulamaa wetu wengi. Wana baadhi ya vitabu waliviregesha adduha kuviegemeza na wenyewe kwa sababu Kunasibishwa vile kitabu na wale wanachuoni ilikuwa si sahihi. Sawa. Sasa mfano wa risala hii pia. Tukasema hii usulu sunan ya Umaidi. Kuna uthibitisho gani wa kudhibitisha kwamba hii risala ni yake kweli? Hapo ndo tutapata faida. Sawa. Ilitajwa hii cheni e, na kuna ulamaa ambao kama niliwataja hawa Ibn Qudama huyu le na wengineo E, hawa wanatuthibitishia wanathibitishia ya kwamba hii risala hakika thabata yakwamba ni ya Imam al Kwa nini? Kwanza kama alivyomtaja e, Imam Ibnu Qudama al-Makdisi ni kwamba hii risala yeye aliweza e, kuitaja. Sawa? Na ukuitwa sema kuiiegemeza na huyo al-Hafiz eh al kwenye baadhi ya kitabu chake ambacho amekiita dhammu ta'wili sawa na kitabu Sammau dhammu at alitaja na kikinukuu kwenye hicho kitabu na kukiegemeza kwamba ni cha al-Imamu umidi sawa kisha pia al-Imamu al-Hafidh al az kitabu pia alikinukuu baadhi ya e, usulu zake kwenye kitabu chake tafkiatul ufa akakiegemeza so, kwamba zile usul zakaraa al-Imamu al, al sawa so. so. wa Sheikhul Islamu Ibn Rukayyim pia kwenye baadhi ya kutub zake, zake, zake. sawa so. alikitaja e, wanakala nakala e, baadhi usulihi alinukuu baadhi ya usuli ya hizi kitabu akaziegemeza kwamba ni za al-Imamu so. al, al sawa so. na marafuzu wake pia eh Ibn Urukayim. kwa hivyo kwa kuonyesha hawa wanachuoni kwa kwamba hichi kitabu wamekegemeza kwamba ni cha Imamul Humeidi hii ni dalili ya kwamba kule kuegemeza kwake kwa, kwa huyu mwanachuoni ni sahihi hichi kitabu si cha kitabu cha mtu mwingine kule kuegemeza kwake ni kitabu hakika kimegemezwa eh, kwake ni kwamba ni kitabu ambacho cha Imamul Humeidi si mtu mwingine kwa hizi karai ambazo eh, baadhi ya ulama wali zitaja eh, kwa hii cheni ambayo eh, tulio ita. na faida nyingine kama nilivyotangulia e kutaja hii cheni e, ambao tuliona hii e, silsila ya arrijali hawa ambao walipokea Ichi kitabu e, mpaka hawa jamaa fa'ifa ulama Wakaki e kukieleza kwamba ni cha Imamul e, hii inatupa faida ya amana ilmia pia faida ya amana elimia e, kwa pa unapunukuu elimu e, ya mtu e, lazima uwe na amana uaminifu pale ndani usiingize vitu vyako. Ah. Sawa. Kwa watu au hao, hao na chooni wakakinuku hiki kitabu e, kwa kuchunga ile amana wasibadilishe kitu wakaingiza vitu vyao wakakinukuna kichheni. Na hii chini, ni kama livyosema ni katika hususia za umahu huu. Sawa. Uma zilizopita hawakuwa na vitu kama hivi. Na faida ya isnad kama alivyosema alimamu Abdullah ibn Mubarak sawa asema al-isnadu min ad kufanya isnad ukataja e, jambo au kauli ya mtu kwa kufanya isnadi ya e, cheni ya watu asema ni katika dini pia hii katika dini yetu ya like Kiislamu kwa nini akasema walaula al-islausi ili jambo laqala man shaa ma shaa anje al alichokitaka kama leo tunavyoona watu mtu wa kurupuka, tu wasomazunguza mambo ya dini mahali maskini ana mashiko pia tupo mambo ya dini yetu wa hivyo sawa mambo ya dini yataka tathabbut eh, kwa hivyo ndio eh, alimamu abdullahi ibn Mubarak eh, rahimahullah akasema hili jambo ni katika dini Ndiyo ukapata huu usudu eh, eh wanatumia asalibu kama hizi eh, za kutaja eh sana wakati wanapoegemezea au kwegemeza kitu kwa mwanachuoni fulani huwa wanataja cheni ya watu Tukaingia kwenye lubul kitabu sasa Anasema Al-Imamu asema ali As-sunna indana as indana yani sunna kwetu sisi na hapa anaksudia kama nilivyotangulia hapa. Utumia lafzi ya as-sunna indana. Maka kasduhu anakusudia kwamba eh al-i'tikadu as-sunni as-sahih. Kwa bai'tikadi ya kisunna ile sahihi aliyokana عليه النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa nayo eh Mtumu صلى الله na masaba zake na wale a'immaatu al-islam. Sawa? ni haya ambavyo tazaraja ya yani itikadi ya kisunna sahihi ambayo alikuwa nayo e Mtume salam na wale masaba zake wa aimma tu islam na wale maimamu ulama wetu ajilla e, ambao walipita na zile zama za e, zile kurun mfaḍala na waliokuja nyuma yao e, msimamo wao na itikadi yao ni haya ambavyo tazaraja kwa hivyo akataja as baada ya as eh paka kabaliza risala risala yake sawa so. kwa hapa kushidi kwamba as-sunna eh, fi mana ya islahi ambayo yukabilu al-fard ni a ah, ah. yaani eh, taarifu hiyo na istilahi hiyo kwa ulamaa wa usul hapa anakusudia eh, itikadi yetu sisi kusudia eh, yetu sisi ya manhaji ya yani al-sunna waljamaa ambayo walipokea في علماءهم وني wale wa ulamaa wa zama zao sawa itikadi yao ilikuwa vipi ndio hii ambayo anatueleza sawa hada huko akasema an yu'min ar-rajul bil-khadar ni mtu aamini makadirio Kheri yake na shari yake haluhihi wa murrihi ya raha yake na ya uchungu wake kwa sababu makadirio ya Allah kuna ya makadirio ni ya kheri na kuna makadirio ya shar na kuna makadirio ya raha na nyingine ya, ya uchungu kuna vitu tutapata vitakusiba hapa duniani vitakutia uchungu sana Yote ni makadirio we Muislamu wawajibika uamini Muislamu makadirio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yawe ni akhiri yawe ni yari yawe ya naraha au yana uchungu kyakakutia uchungu kwenye maisha lazima uamini kwamba yote yatoka kwa nani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliandika Hii ni akida ya Ahli Sunnah wal Jamaa panaamini hivi Akasema wa anilama na Muislamu huyo ajue anna ma asabahu kwamba kile kilichomsibu sawa sibu. lam yakun li haliwezi kumkosa kosa, kosa. fallahu hasa wajal itha kataba laka mwenyezi Mungu anapokuandikia jambo liwe lingaheri okay. au ni la likusibu lile jambo haliwezi kukosa kile na msilamu ulijue haliwezi kukosa kosa, kosa, kosa ni itikadi yasema mtu ali yuko naye ujue kwamba kwenye maisha yako kila kitu sana ni kitu kimeandikwa na Mungu kila kitu, kitu makini hapa kwa sababu ya udhaifu wa itikadi leo za waislamu ili tulizunguzia na una watu humu na shida kidogo kuna mtu ni na utakwendiambiwa wewe bala. Ah! Wewe kama ni riziki yako, kama ni mambo yako kulihwa, mambo yako yote yako chini ya, ya maandishi ya Allah Subhanahu wa Na Mungu aliandika kalamu yake ikakauka ule wino. Kalo baafutiki ya yako hivyo hizo. Kwa hivyo hata kila Muislamu uamini kwamba chochote ambacho kinakusibu kiwe ni cha khair kiwe ni cha kiwe kina uchungu kina raha sawa hakiwezi kukosa kile kitu lazima kikusibu tu na hakuna mara utakimbia lazima kiitakusibu kile kitu sawa wa anna ma na kile ambacho kimekukosa madhumuni hii kazi waipata obabu, sawa Usikubari furage bana kuna, kuna huna riski pale baba hakuna kazi hapale hakuna riski wewe chukua tu na no zako yosha akadia lazima tuwafahamu sawa ndio natufahamisha kwa bawe ujue kile ulichokikosa sawa lam yakundi usibak hauwezi kukisibu ya uwezi kukisibu kapsa. Hata ukiwa na zile wasail kwamba hapa mimi kabisa ilikuwa nipate kabisa ili jambo ilikuwa hakuna pigamizi bwana palikuja mdudu mtu tukapita hizo bwana kaniharibia ilikuwa pale mahali we ujua kuliandikwa kutoka zamani wewe mtu sababu tu watu alikuja tukatokezea pale na nini lakini wewe watakana unjua kwamba ile jambo ulinikosa ni kwamba Mungu alijiandika wewe utulisibu kwa hiyo ni kwamba ni jambo ambalo e, Mungu aliandika hauwezi kujisiba Muislamu ataekana aamini hivyo Kilichokosa lam yakum liusiba aliwezi hilo jambo likupate Leo hata watu waenda ndio kabisa watu waongangana waongana utapata kile ambacho uliandikiwa tu Sawa kwa sababu mambo yote yako chini ya makadirio ya makadiri wa Allah wa ta'ala Hakuna kitu ambacho kinatoka nje ya makadirio ya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mwisho akamalizia asema wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah azza Na haya yote e, yanatoka yanatokana na mapitio na mapitisho e, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwenye nufsa zingine utapata wanasema wa anna dhalika kulluhu fadlun min Allah azza wa jalla. Bado lushe hivyo. Sawa, kwamba haya yote yatokamana na fadla za za Allah subhanahu wa ta'ala. asli. tunisema ni, ni katika miongoni mwa asli za Ahlus Sunnah wal Jamaa. sikio sana. E, kwa nini almuallif huyo kitabu hapo? ili jambo tulifahamu ni katika zile arkanul iman asita si ndio tupo zile ngũso sita za iman amasfasjua al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawm al akhir sawa wa Eh, wakati masaili au usuli za iman si hili likomwisho mwisho fataraka alkhamsa hakutaja akataja hili kuna faida sawa kuna faida una huna almuallif alitaja hadithanguza hili kulizungumzia ulama wanasema kwa sababu muislamu ambaye ataamini alqadar kwa sura hii alioeleza hapo hapa yastarzimu anihakika na kuamini hili jambo la mlazimu wewe muislamu mwenyewe aamini hivi hizi nguzo zingine kule kuamini alqadar kwa sura hii alioeleza itakusukuma we mwenyewe upende usipende kuamini hivi vitu kwa nini kwa sababu eh, hii nguzo ya sita hii ya kuamini makadirio ni daraja ya hali ya juu sana mtukua na hii itikadi kwenye maisha yake kwa hivyo ukiamini hii vizuri yakfi inakutosheleza itakusukuma uamini kumuamini Allah uamini malaika wake uamini vitabu vyake uamini mitume yake na kuamini siku ya mwisho eh, paiba hii kwa sababu ya kwamba ni kama eh, ni mama ni kama ni, ni mama na mtume sallam hata kwenye hadithi fatahu Imam Ahmad wa sahahu li imaam al albani hasema la yu'minu al mar'u muislamu mtu hawezi kuamini hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi mtu hawezi kuamini mpaka aamini makadirio sawa ya khair yake na shari yake kwa alitaja hii kwa lengo hilo ya kwamba e, mtu akiamini hili jambo hili itamsukuma lazima itamthibitishia kuamini ezilingo zotano za mwanzo eh katika zile arkanu eh al-iman zile arkanu al-iman nakuja hapa ma huwa al makadirio nini makadirio ni nini eh, al-imam Muhammad ibn Saleh al, al yake kwenye رسائل في العقيده كراسه 37 الهتجه تعريف yake asema شرعا شرعا سواه asema huwa taqdirullah lilkainat alqadar huwa taqdirullah lilkainat nimakadirio ya Allah ya viumbe nimakadirio ya Allah kwa viumbe au wali mwengu hasba sabaka bihi ilmu kulingamana e, na vile e, ilivyotangulia elimu yake makadirio ambayo Allah aliyafanya e, ambayo yalitanguliwa na elimu yake sawa waqtadathu hikmatuhu na makadirio hayo yakambatanana yaka na muktadha wa hikma zake sawa takdiru Allah ni makadirio ya Allah lilka'inat ya yume na mwangu Hasbama sabaka bihi ilmuhu kulingamana na vile ilivyotangulia elimu ya Allah sawa waqtarathu hikmatuhu na mambo hayo makadirio hayo yakaendana na muktadha hikma ya haya makadiriyo ndugu waislamu alaihi wa al filallah kama ilivyokuja kwenye mtazaja kwenye baadhi ya adilla hapa allah subhanahu wa taala alifanya makadirio ya walimwengu kabla an yakhluqa hadha alkaun kabla kumaulu mwangu hata sisi binadamu hulimwangu wenyewe huumba bi 50000 sana kwa miaka elfu 1050 kabla ya kuumba ulimwengu kwa miaka 1050 sawa, sawa, sawa. kitu cha kwanza alichokiumba aliumba kalamu, kalamu, kalamu, kalamu. yake akaimrisha iandike makadirio kalamu limuuliza niandike nini e Allah akaambiia andika makadirio ya ulimwingu sasa ikiwa hapa Allah alikadiria makadirio ya ulimwingu kabla ya kuumba huu ulimwengu wenyewe mwenyewe hadhal sawa alikuandikia makadirio yako na yangu kwa miaka 1050 elimu yake ilitangulia kabla ya hapo Kuyajua hayo aliandika elimu yake ilitangulia kukujua wewe na mambo yako kama leo ndo hapa Mungu alilijua kadiman alilijua kutoka kabla hajaumba ulimwengu kwa miaka 1550 hajaandika yale makadirio. Weye alikujua kila kitu. Sawa, weye alikujua kila kitu. Na hapa kuna faida kwamba Allah Subhanahu elimu yake ni pana sana. Elimu yake ni pana sana. Hii ndio eh, mafunuo ya eh, qadar eh, kwenye istidaya eh, ya ya sheria masala masuala. Kwa hiyo tunapozunguzia hapa galia qadar tunaksudia eh, ni yale makadirio ya Allah subana wa ta'ala yofanya kabla ya kuumba huu ulimwengu kwa miaka 150 kama nilivyokuja kwenye, kwenye? sahihi muslim tumelitaja hivi sawa kitu tutakuzunguzia hapa ndiyo natabia hapa we lazima uamini chochote kinachotokea kiko chini ya makadirio Mungu amekiandika sawa kiko chini ya makadirio Allah amekiandika sasa tulisema huu ni msingi katika E, misingi ya ahli sunna ho misingi wapi sawa so, e, huyu imam al-umeidi eh hafidhahullah aliutoa wapi hadha eh homsingi eh dalla alayhi alkitabu wasunna sawa so, ulielekeza na qurani na sunna nami tutaja baadhi ya adilla e, kwenye qurani E, na baadhi ya dalili moja au mbili kwenye sunna uone kwamba e ulamaa wetu hawajizumzii mambo tu hafavia ha. kila kitu wako na adilla zao aladilla fil qur'an kuthibitisha qadhia ya kadar ni nyingi sana lakini nitataja mbili tatu fi suratil qamar fi surati alqamar al kama ko sahih aya pengine 49 au 50 kitu kama hizo. Allah nasema inna Kula shay'in khalaqnahu biqadar. Hakika sisi kila kitu tumekiumba na makadirio. Hakika sisi kila kitu tumekiumba na makadirio, yaani kitu chini ya makadirio. Na yuzama, makadirio hafa, kwa makadirio hapa kwamba Allah amekiumba hata matendo yako unayoyafanya ni makhluka. Yameumbwa kutoka kitambo. Famiana hapo. Wacha kuumba wewe. Sawa? Wewe uliumbwa lakini paka matendo unayoyafanya pia yameumbwa na Allah Subhanahu wa ta'ala kutoka zamani utakuja kuyafanya. Hakuna kitu kinatoka chini ya mka ya Allah Subhanahu Ni kucheka, sijui nikufanyaje. Umeelewa? Kila kitu alikiandika na wakati wake utafanya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta Mwenyezi Mungu amekuumbeni na yale mnayofanya pia aliyaumba. Tupo, isini adilla eh ambazo zaonyesha kila kitu kiko chini ya makadirio ya Allah Mungu anatambia hivyo. Fi surati e, at Allah anasema qul laysiba illa ma kataballahu lana. Qul la yusiba na illa ma kataballahu lana Sema muhammad, muhammad eh, Wambie kwamba eh, hakuna lolote linalotusibu sisi isipokuwa lile alilotuandikia allah subhanahu wa taala sawa hii ni dalili pia katika adilla inasisitisha kwamba kila kitu kinachofanyika kinachomsibu mtu eh, chochote kile kimeandikwa kime andikoa kwa غير من العادى adeni nyingi sana fil Quran ukifanya tatabu dalili nyingi sana ambazo الله eh makadirio eh ya kwamba Allah kila kitu amekikadiria ama fi sunna upande wa sunna eh mtume sallam kwenye sahihi muslim kupitia njia ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma eh Kulu kitu bikadak kila kitu kinafanyika na makadirio sawa mtume akapiga paka mifano asema hatta al ule uchovu wa kushinda fidia kwa ule pia ni makadirio wale Mungu kuna siku tutapata na uchovu sawa ni kitu pia kimekadiria hicho kuna siku tapuana, nishat, tupo ni kitu kimekadiria pia hakuna kitu kinatoka nje ya makadirio ya Allah sawa hapo hapo ni moja katika riwayati sawa ambazo e, zinaonyesha e, ya kwamba e, hili jambo ni jambo e, na misingi katika misingi ya ahli sunna kwa saudi imethibiti kwenye e, Mafulisho mafundisho ya e, ya Qur'ani na sunna nikimalizia e, kwenye adilla kuna hadithi muhimu hapa ambayo Rawaha aidan alimamu Ahmad e, wa Abu Daud والترمذي انا <تصفيق> الشيخ الالباني اكايسيهيشا هي حديثه الذي <تصفيق> ايمكوجا نجه ابن سميت رضي الله عنه مणाला ابو افصى سكريه اليمعله ذا صحابي عباده ابن سميت مणाला اليمعله امعله ابن الساميت Akimuliza eh, akimuuliza e eh, yani babake amwambia mwanawe Ya naye e mwanangu innaka amwambia innaka lam tajida taama haqiqata al-iman wewe huwezi uhakika wa ladha ya iman hatta taalama faka upate kujua anna ma asabaka lam yakun li pamoja chochote ambacho kinakusibu eh ujue ya kwamba hakiwezi kukukosa lakini kilicho kukosa hakiwezi kukusibu hata umwa wakijumuikao wakiju walimwengu anasema eh, leo wacha, hata simu wapiga mifano mimi hata watu wengine ehchukulie wale huwa mara nyingi mtu na dhafi ya iman mtu kitu kidogo yauma mahali ni rogba ndugu mwislamu hata wachali wale ma-experts waamue kukuroga wewe. Naelewa? Vajumuike yule alitoa ufundi wake, yule alitoa ufundi wake. Maelewa? Kama Mungu hakuandika, hakuandika kwenye makadirio. Kwamba hutoadhurika na ule uchawi. Hauzes kudhurika bwana. Huuz kudhurika ya. Watakuroga watafanya vitu vyao, na wewe ni mzima na loti. Kwa nini? Eh kwa sababu kila kitu ni makadirio. Humo kuna atu, wala umu. Wa kiuma kidogo. Paka kiwango leo taina kwa jamii yetu ya tu wa Kuna Waislamu Sheikh. Ukimbia pale ukaenda kule kupasa kuombewa. Na ukiangalia pengine, nogo nogo tu pengine mtana hasad. Pengine, <lipot> pengine vitu tu. Amokipata hata Qurani, yatoka hivi vitu. Na kuna wapi? Abu Kristo vitu tutaka situ hivi. Ukijua kwamba chochote kinachokisimu ni kitu Mungu amlikiandika ni maana kwamba hata wachali wakakusanyika maexperts baamue kukuroga kama Mungu akuandika urogeki tupo wale wanga wanaomegaa kwenye kwenye mabamba umu deni usiku wale kwa watu wengine ungekiwa wewe mtu halali lafii kuna lolote shekha mwaambie sio kwamba hakuona lolote hauzipata lolote akha Chofu, hivi vitu na sima Muislamu kwenye akida yako ya. Kwea. Masala kadhalia, ukiwa nayo kwenye nini? Uwezi Mchana bati, afanyaje Lala free, hakuna loti Kwa nini? akida. Kwa kupata daga ya iman paka ujue kwamba kinachokusibu hakiwezi kukosa, na kinachokukosa akiweza kukushibu akamwambia eh mwanae hivi kisha akasema sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimsikia nasema hivi asema nimeimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalam kwa bajambo la kwanza ambalo ali au kitu cha kwanza ambacho Allah alikiumba ni kalamu yake hili fakala la uktub akayeleza Qalamu ikamwambia Allah Rabbi mada aktub niandike nini? Kana Allah kasema uktub maqadira kulli shay andika makadirio ya kila kitu. Qalamu kaandika Sheikh makadirio ya kila kitu. Na kalamu iwandika wino ulikauka kwenye kitabu. Vitu vimeisha hivi kwa kumaanisha kwamba tunaleyafanya yanayotusibu tunayokumbana nayo vitu vyote hivi ndugu waislamu ni vitu ambavyo eh, ni makdhur vile vichani kwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho mtu anakifanya kinatoka nje ya makadirio ya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hado. Kwa hivyo eh, Allah aliposema andika makadirio ya kila kitu hata takuma saa mpaka kiyama kismame. Paka kiyama eh kisimame kwafa kazunguza paka hapa e baada ya ibn samit amemueleza haya maneno ya mtume mwanaye kisha mwisho ndaka mwambia ya bunaya ewe kijana changu inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul mimi nimesikia mtume rehma na amani zimshukia akisema man mata ala ghairi hadha falesa minni mwenye kufa e na itikadi sio hii uyo si katika mimi e anna leisa min almuslimin si katika uislamu huyo kama ukuwa na mtume utakuwa na nani utakuwa na shetani huko kwa nini uzito wa hii asli ya kadari e, ule uzito wake na e, nafasi yake kwenye dini yetu ya Kiislamu ni jambo zito ndio e, huyo baada ibn salih akamwambia mtume e, anasema e, mata ala gairi hadha falaysa minni mwe nyufa muislamu atakufa e, na hana jambo hili kwenye kifua chake huyo si huyo eh si katika mini kwa sababu ni baadhi ya adilla ambazo e, thabata Amina. fil Qur'an eh wasunna kuonyesha kwamba eh hili jambo ni jambo thabit e, Limethibiti e, kwenye mafundisho yetu ya e, ya dini na katika ni asli min usuli al sunna eh wal jamaa sala nakuja hapa sasa huku kuwa mini kadhar sawa Jinsi gani mtumwa mwislamu mje mwislamu ataamini vipi makadirio? Hapa ndipo kuna challenge sasa hapa. Sawa. Weka mwislamu um leo ukasema mtu aamini makadirio. Makadirio mtu ataamini vipi? Utaamini kwa vitu vinne. Sawa. Utaamini kwa vitu vinne. Hivi hey, vitu vinne al ulama wanaviita kwamba ni alkanul qadar ni nguzo za makadirio sawa ni nguzo za makadirio jambo la kwanza wewe kwa kule kuamini qadar wa wajibika an tu'mina bi anna allah lazima uamini ya kwamba allah alimun e ma amilun. Amilun, amilun wa an kwa allah kwamba allah ni mjuzi Saba ya viumbe watakowayafanya allah chochote ambacho e, binadamu wanakuja, watakuja kukifanya au kitakachotokea hapa ulimwenguni We watakikana uamini kwamba allah lile jambo alilijua kutoka zamani yeye ni kwa kwanza hivi. Nataka kuamini ile kagari. Lazima uamini lolote linalofanyika. ndani ulimwengu mwangu huu au nilalotokea. Ndale yule mwangu huu kwa mtu fulani au kwa kitu fulani. Ujue kwamba jambo e, hilo uamini hilo jambo limetokea kupitia elimu ya Allah anajua hilo jambo. Yeye ni kicho kazamba Muislamu awajibika e, alijua ndei leo nyake zamani kwamba allah analijua nini ambuo na dalili ya hili ni kwamba dalili pia ni nyingi kwenye qur'ani lakini mfano fi kaulihi taala fi surati alhajj allah anasema alam taalam anna allah ya'lam ma fi samai wal ard in dhalika fi kitab in dhalika Ye hujui wala utambui ya kwamba Allah anajua yani anajuzi yaliyomo yali ndani ya mbingu oh. na yaliyomo ndani ya ardhi na yote hayo yako ndani ya kitabu yameandikwa ya yote anajua daaka akayaandika inna dhalika fi kitabu na hayo kwa Allah ni mambo mepesi tu mtu anje kusawiri kitukio ah, huyu alam mwana Mwenyezi Mungu anakuambia inna dhalika ala llah Yasir ni vitu vya pastitu vitvi dogo tu, yes, tu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima Muislamu katika kuamini tuseme Muislamu amemini kadhar, lazima ili jambo la Allah lolote amalo linafanyika kwenye ulimwangu huu ujue liko nchini ya elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala Mungu analijua. Litangulia kwenye elimu yake alijua ni Jambo la pili al -imanu bil bilkitaba Allah baada kutangulia ile elimu yake Sawa Ndiyo akaja akaandika ile makadiri Kwa hivyo elimu ya Allah ilitangulia maandishi akaja nyuma Sawa akakadidia yatakayopita kwenye huu ulimwengu Sawa kwa hivyo Muislamu awajibika Amini katika kuamini kadar an yu'mina e, Amini e, juu ya Kitabatul tul makadir maandishi yale ya makadirio ambayo e alia kadiria Allah swa. kwa hivyo lolote ambalo litotokea ujue ni lime, li jambo limeandikwa ni jambo limeandikwa ile jambo saa Mungu alilijua kisha baada ya kulijua akadiandika ile jambo kile ulijua e lipo na kuamini hivyo. Ndiyo Allah fi surati Yasin anasema wa kullu shay'in wa fi imamin mubini. Yaani kila kitu tumekihifadhi kwenye kitabu cha kuhifadhi mambo ya waziwazi. Hivyo vitu vitu vimohifadhiwa. Yaani makadirio yote yameandikwa mahali na akaifadhiliwa. Allah tabiaifu kwa hivyo vitu hivi e, katika zile arkanu al arba zile nguzo nne za makadirio namna ya kuamini e, ni uamini e, jambo la pili e, makadirio ya, ya Allah subhanahu e, wa ta'ala jambo la tatu katika kuamini na namna ya kuamini makadirio al imanu bi anna Allah khaliq kulli shay'in muislamu awajibika Awe mwenye kuamini ya kwamba Allah ni muumba eh, wa kila kitu. na hapa nikisema muumba wa kila kitu, Allah subhanahu wa ta'ala kichochote unachokifanya, hata ile sura ambayo inayofanyika lile jambo, Mungu hilo jambo aliliumba kutoka kitambo pia. Maana kuna watu wajasisangilie na kufikatea mtaka mtu "Lau Lausi fulani bwana hii jambo lisinge kwa hivi." Ah, ah. Mungu yeye Alipojua ilipotangulia elimu yake kulijua hilo jambo kisha akaliandika Aliliumba pia ile jambo litakuwa na sura gani pia tutakafanyika pia sawa kutoka zamani popo unapinapotokea jambo lolote kwako au ukalifanya kwako hilo jambo ulijue kwamba Allah Alitangulia tari kuliumba kama litakuwa hivyo kwa hiyo sikuligeuza wala hakuna mtu ambaye atakuja aseme hili jambo nitaligeuza hivi ah inabaki hivyo hivyo lazima uamini hivyo hiyo kwa vile katofana hapo kwamba e, ikiwa Allah aliandika madhara ya mtu kuna mtu atakuja kufanya uchawi wake akuroge na ukarogeka kweli tupo Mungu aliandika ule uchawi ulipokusibu na ile sura yake itakayokuwa ni jambo Mungu aliliumba hivyo hivi hivi bwana itabadharia uko usiku ufuali sana Weka baudi kurogwa na Allah kwenye Hivi vitu hapa faida angalia Mtume na zake na badi mtume kurogwa pia Hupo. Kwa sayi, hadi, hadi masail ni masail yako chini ya eh, ya Allah subhanahu wa ta ta'ala. kusalimika we. Kwa hivyo lazima kuamini ya kwamba Allah sawa katika hizi al-qadr uamini ya kwamba Allah sawa kwa yeye yeah, wa kila kitu kila kitu kinachokutana kichafanyika kinachotendeka kinachotokea ni kitu Mungu amekiumba kikai hivi hivyo sura yake ni kitendo chako ni nini kika hivyo, hivyo. Kika hivyo, hivyo. Mungu ashakiumba kikai hivi yako sawa ile ya kutabasamu pia ni Mungu aliiumba itakavyo hivi hivi supo uamini hivyo pia muislam la mwisho al-imanu bi al-imanu wa uamini al matakwa yake allah SWT na uwezo ta'ala wa uamini matakwa ya allah subhanahu na uwezo wake uliotanda kitu Haya mambo Allah alipo yajua na kuyaandika na kuyaumba sawa aliyataka yatokee sawa wakati maalumu sehemu maalumu eh aliyataka hivyo, hivyo lazima uamini kwamba jambo limetokea hapa ni Mungu alilitaka niwe hivyo aliyekuroga ni Mungu alitaka we urogeke na hapa ikiwa mtu alikuroga ukorogeka sikobani ufuri wake bwana ni mungu alitaka sawa kuamini kwamba hii jambo uchawi nilinpata mimi ni allah swalla taala sawa ule kuamini kadhar uamini kwamba ni allah ndiye alitaka mimi ni rogeke si ule mganga ule mchawi a, -a. ule ni sababu tu lakini allah mwenyewe ndiye ambaye alitaka ule uchawi wewe ukupate na kwako kuwa unakuwa ni ibtila akutahini hatathib au yake lakini ujue ni Allah subhanahu wa ta'ala yeye alitaka mara sawa na loti sawa unkana <unlikely> khairan au sharran chochote kile min au ni nini kitu Allah alikitaka kiwe bas sawa hizi vinne ni kaifia na namna ya kuamini makadirio watakana kuamini hivi vitu eh vitu vini. na hapa kuna faida kwa nini ulamaa walitaja hivi vitu vinne wakasema ndiyo namna ya kuamini makadirio kwa sababu kuna watu ambao khalafu ahli sunna waliokhalifu ahli sunna kwenye hii asala na misimamo mingine na uenda pigile tuko baina yetu sisi ambao pia na misimamo hiyo Sawa na pingine mtu hajijui hajijui lakini kwenye misingi yetu ahlusunna waljamaa kwenye msingi huu wataikana uamini hivi Sawa sasa kuna watu ambao ni ahlil ahwa na watu wa bid'a ambao khalafu ala sunna waliwa khalifu wa sunna kwenye huu msingi kwenye hivi vitu ambao ulivutaja wakawa waduma wakavitaja vitu kwa sababu ya kujipambanua baina yao na baina ya ahlul batil Sawa kuna mapote mawili hapa Unakundi linaloitwa Al-Kadharia Sawa wenyewe litoi ni al -Qadharia. watu wa kadhar Abao ni firka ilianzishwa na bwana mmoja aitwa Ma'badul Juhani kadiman Hii madhehebu yanzishwa na huyu bwana Ma'badul Juhani Huyu alikuja eh, kwenye hii as na bid'a akapinga hisi Hivi tu vile maamwas privilege hivi Sawa Akapinga akasema linalotokea kwenye ulimwengu huu haliko kwenye chingi ya elimu ya Allah Mungu alijui isipokuwa mpaka litokee Sawa na Mungu hakuliandika ni mpaka litokee ndio alijue ndio aliandike Tupo wa hadha madhabun hii ni debu ya batil ambayo inapingana na nususu za Qur'an na Sunnah sasa leo leokiwa kuna Muislamu atakuwa na fikira kama, kama, kama hii ya kwamba kinachotokea kwake Asema Mungu hajui mpaka e, linapotokea lile jambo na aliandiki mpaka litokee hii ni madhhabu ya batili bati, sawa bati. ni kana kwamba unamnasibisha Allah na jahal na ujinga eh alikuwa hajui ma, mambo hili e, ni kosa nimegosa ingawa hii kadharia ulamaa yazikurun inagwanika mara mbili hii ya zamani eh, ambayo nimeitaja wanapinga hivi vitu vili wakaja wakazuka kadharia wengine au kadharia ya pili ambao walikuja kadhibitishaye hivi vitu viili wakapinga hizi hivi vitu viili vya, vya, vya, vya, vya mwisho sawa Al alkhalq walmashi'a wakapingana hawa ndio ambao leo tuko nao sawa hawa ndio ambao leo tuko nao kisisia mtu kadharia Ais kujita lakini wewe za pingine wewe pengine uelee masuala ukaingia kwenye ilo kundi kujielewi. Tupo ukawa wapinga e, hii martaba ya 3 na ya 4 katika hizo maratibu za qadar. Tupo ukaingizwa kwenye nadhibu ya qadariyah. Kwa hivyo Muislamu haifai e, kupinga. Sawa. Lolote katika hivi vitu vinne ambao tumevitaja. Ni vitu ambavyo wajibika Mwislamu aamini bina la Sawa. Potela ni kundi la eh linaloitwa aljabria. Kuna kundi linaloitwa aljabria. Hili ni kundi ambalo lilikuja likaathibitisha hii as ya makadirio. Wakasema alkadar kweli ni jambo lipo. Sawa? E, na elimu ya Allah jambo likitokea analijua, amenianiandika lakini wao wakafuka mipaka kwenye kuthibitisha hili jambo tofauti na al-sunna mpaka wakampokonya mwanadamu eh ya kuchagua wakasema linalotokea kwa mwanadamu huwa ni eh si chaguo lake amesukumwa na ile makadirio na ile kanzimisha fastabi do akaita nani jabria sawa wakati nusu za tuonyesha ya kwamba Allah alimpa mwanadamu chaguo. Wewe ukienda ukiiba pale Haukupaswishwa baba Uliamua mwenyewe au ulikuwa kumpiga mtu ungeta bale ukambana. Sawa. Alafu kitoka hapo bwana ni kadari bwana. Ni kadari Wewe ulichagua mwenyewe kwenda kumpiga mtu ungeta. Wewe ulichagua mwenyewe kwenda kufanya nini? Kwenda kuiba. Sawa. Kwa hivyo Allah Nusu za Qur'an na zinaonyesha ya kwamba Allah alimpatia mwanadamu pia chaguo. Sawa? Ingawa chaguo lako matakwa yako ya lazima yaendane na matakwa ya Allah. Tupo, wakafuka mipaka, wakatoka kwenye haki wakaingia kwenye batil. Wakabakia watu wa Sunna hak e, kwenye huu msingi wakasadikika. Sawa ndiyo hii faida eh ulamaa wakagawanya eh hii isi za qadar eh sehemu nne naona eh, wakati umekwenda kuna kuna kutambili au tatu hapa na swala hii lakini naktifi hili hapo ya kumalizia kesho ni vitu vidogo eh, laala, la eh, la kumalizia eh, kesho